والصحه للعمه وكشف الله تعالى به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى تهلك اما بعد فينعصق الكلام كده من الله تعالى واخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد باب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بغل ل Allahovog poslanika sallallahu alaihi osam. Ovdje kada kažemo svojstvo mislimo na kakvoću i u ovome poglavlju autor je spomenuo 14 hadisa. Neki od njih su opširni kao što je drugi hadis nakon ovoga koji slijedi o kome ćemo gorti u narednim predavanjima i koji će sigurno uzeti dva ako ne možda i tri predavanja. Prvi hadis je عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها قبل ان يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد Kada kažemo "chiane" dai poslanik Sallallahu alaihi wasallam činio pomoćni glagol biti. To nam ukazuje da Ako se određena stvar desi samo jedan put, upotrebljava se znači i u tom i u tom slučaju. Potom je autor govorio o riječi mekete hunejhe ili sekete hunejhe, da bi malo zaustavio se, stao, pa je dugo autor govorio o toj riječi, ali nas ovdje to jezičko razilaženje toliko ne interesuje. Ovdje kada je rekao da je šutao poslanik s.a.v., Kada je spomenuo, misli se, šutao je od učenja na glas, a ne misli se da je općenito šutao. Ne misli se na općenito šutanje. Znači, šutao je u smislu da nije učio Kur'an, ali nije šutao u smislu učenja dove izikra. ikra. Da to nam ukazuje šta. Nisam prebavio, ste na bosanski? Pa zar ga Nismo preveli hadis. Ha, ono, onako, te Dobro, od Ebu Horeira radi Allahu Ano se prenosi da je prekao, kada bi poslanik svala sveme donio tekbir, početni tekbir za namaz, malo bi ušutao, ili jedno, znači jedno, napravio bi jednu pauzu, prije nego što bi učio Kur'an. Pa sam rekao Allahu poslaniće, ocem i majkom te iskupljujem Šta govoriš dok šutiš između tekvira i učenja? Pa je rekao, govorim, Allahu dragi, udali između mene i grijeha moji kao što se udalio između istoka i zapada. Allahu dragi, očisti me od grijeha moji kao što se čisti bijela odjeća od prljavštvine. Allahu moj, operi me od grijeha moji sa Snijegom i vodom i gradom. Ovo je hadis Ebu Hureyre, sada u prevodu. Dakle, kazali smo da su riječi sekete Huneiha, da je malo šutao, ne misli se na općenitu šutanje. Nego se misli da nije učio Kur'an, nije učio to na glas, ali je tu bila dova i bio je zikr. Šta nam je dokaz za to? Ko zna? Pa dokazam je, brać, isti hadis. hadis. Sam je rekao šta je rekao? On je njegov pitao, Allah posliješ, šta govoriš, šta učiš, šta da dok šutiš? Pa se ne misli šutanje općenito da je stajao i šutao, jer toga nema. Znači da čovjek stoji u namazu i da šuti, samo zatvorena ustaniti, govoriti, zikri, toga nema. Šta kažeš? Kaže kažem: Allahumma ba'id bayni wa bayna khataya'i kama ba'adta bayna l-mashriqi wa l-maghrib. Allahumma naqqini min khataya'i spomenuo je li do do, do učinja na početku namaza jeli do kraja. I to je dovaj do Buharije koji je Bilje Buharija i Muslim. Ovdje je upitao šta kažeš. Pogledajte. A pitanje treba biti šta? Dali. Pitanje se postavlja sa dali, a ne šta pa je ovdje postavio pitanje sa šta kažeš? Pa je Ebu Hureyre znači, znao da poslanik Salosademe nešto uči, pa je stitio samo saznati šta uči i mogao je to saznati na razne načine, a jedan od načina na koji to mogao saznati jeste da je vidio uznemirenost brade u redu pokret usana u namazu, kao što su osabi znali da poslanik Salosademe uči na podaj na Kindi po uznemirenosti njegove brade. Znači, budu se njegova brada, po, znači, kretala, odnosno bila je uznemirana, znali su da ima učenje. Da ima učenje. I to je došlo u vjerodostojnoj predaj. U ome hadiso je dokaz obrižnosti slijedjenja pokreta imama, da bi čovjek znači, znao tačno šta imam čini da bi ga mogao slijediti u tome. Čak i u vremenu kada šuti da ga pita šta kaže da bi ga mogao slijediti u tome. I to je Bila praksa ashaba poslanika sallame, i generacija nakon njih i to je blagodat koju je Allah te barakev teala ukazao me ummetu, jer su nam oni prenijeli širijat Allahov te barakev teala bi nastao veliki nered u kosmosu to ne bi vjera bila prenesena kako treba, je tako? Da su ashabi šutali, da nisu pitali i da nisu pamtili i da to nisu prenosili kako bi ljudi nakon njih znali Odma generacija nakon njih, da bi i pitanje kakva bi vjera do njih došla. A da ne govorimo o generacijama zlatnim, to prva tri stoljeća, šta bi se desilo? A onda da ne pomišljamo onama nama, šta bi mi danas bili? A mi danas imamo znači vjeru i to je prvi taj stepen bio je najbitniji. Kada shaba da se vjera prenese. A nakon toga onda ljudi su to počeli zapisivati, jer već u drugom, trećem i stoljeću to je počeno, Počelo znači masovno da se zapisuje i da se pamti i raširila se islamska država i ljudi su puno više prenosili, pa je broj tabina kudi kamo veći nego broj čega? Ashaba. Zato lanac prenosilaca braćo kad ide, kad pravite a, a, šađaratu li snad ili drvo lanca prenosilaca, ide gore ashab 1, pa se grana na 2 ili 3 tabina, pa sa 3 tabina možda na 15 tabi tabina pa onda na 30 u narednoj generaciji znači dole se uvijek grana Zato što je ashaba uvijek manj, manje bilo pa su od nje znači slušali, od nje su slušali hadise poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allahumme ovo smo riječi govorili o poglavlju istitabeta i usno poješćavali, znači šta znači. Allahumme ba'id bayni wa bayna Allahu dragi udali, isme djema i grijeha moji. Ovdje se misli čišćenje grijeha. Dači udali, odnosi se na čišćenje grijeha ili da te uzvišeni Allah te ne kažljava za te grijehe, ili ono što je najbolje, a to je šta? da ga nikako ne počiniš. Da ga nikako ne počiniš, to je najbolje. To je bolje nego oprost. Iako je oprosto da Allah hajri bereket, ali je bolje čovjeku da ne griješi nego da griješi pa da čini grijeh. Ovo se govori o namjernom griješanju a u protivnom svaki će čovjek biti griješnik i griješće, jer da ni mi ne griješimo, uzvišeni Allah bi nas maknuo sa lica zemlje i doveo ljude koji će griješiti, pa da traže oprosta, pa da im oprosti. Ovo je poslanik, s.a.v. učio ovu dobu, biste vidjeli njen znači kontekst kako glasi, učio je da bi poučio ljude, ha, da bi poučio ljude, znači ovoj dobi, ili radi pokazivanja i izražavanja robovanja. Jedan je značio dva razloga. I preće bi bilo kazati da je zbog ovog drugog to radio. Šta? Radi simbola robovanja. Da simbol robovanja bude dominantan kroz ovu dovu. To bi prije bilo nego da je to činio radi čega? Radi poučavanje. Znate zbog čega? Tako to je Adam. Bravo. Alej barek fik. Rekao bi to na glas. Ne bi to činio u sebi da je bilo zbog čega? zbog poučavanja. Rekao bi to naglas ljudima tako i tako, nego znači budući da je to radio u sebi, bilo je zbog izražavanja, robovanja, a svakako da će to doći ovim i onim putem do, do ljudi. I kaže, imam El Kurtubi u svome dielu El Mufim, to je komentari mama Mustima, nego usahiha, kaže, u Sahiha, kaže, uvoj ovoj dovi je žestina poslanikovog, sa osvim traženja, oprosta, jeli, i udaljavanja od grijeha. mine denes od predjavštvine u drugoj predali je došlo mine deren a u trećoj predali je predda došlo minelo osih minelo osih ali to je značenje se od znači od predjavštvije pa ponekad dođe dojd znači hadi su više verzije Bog čega Bog čega hadi iz došo mine denes mine deren mine osih različite pute. Otkud je to poslanik rekao tri puta hadis? Ili je jedan pa neko mijenjao ili kako je? Je, da da su, da je? Da je sve tri puta moguće u redu. Ali to nije rekao sigurno tri puta. A, tri Ravi je prenosla braćo hadisu značenje. Nisu doslovno nego uzlačenje. Znači ponekad se može prenijeti nešto u značenju. Kod ljudi je džamija i mesčid isto. I ti kaješ ušao je čovjek u džamiju i ušao je u mesčid. Ljudi ne pravi razliku. Ima li kakve razlike od dvije riječi? Nema. Nema. Isto je. Jedna te ista riječ, dva značenja. Minet denes, mineloseh, minet denes. Isto je. Pasoravije pronostale to u značenju. A nije poslanik, sam se rekao to tri puta. Šta je nevići dokaz za to? zato? Zato obraća što hadis prenosi jedan asab. Ebu Horeida ne prenosi ga drugi. Pa kada dođe od jednog Ashaba, znači ta isti Ashabi ga mora čuti tri puta da kaže na tri različna načina, što je teško poimiti. I ovdje je bitan zato mahređul hadis, porijeklo hadisa. Pa kada hoćeš da znaš da li nešto poslanik, sal sam vam rekao, na dva ili više načina, moraš gledati izvor hadisa odakle je došao koliko je Ashaba reklo. Pa ako je Pa ako je hadis prednilo nekoliko asaba, postoji mogućnost da je ponovljen. Postoji mogućnost. Ali ako je jedan asab, nema ponavljane. Neće poslanik Salasana me govoriti jedan te isti hadis, hadis i ponavljati ljudima. On je kazao i to je došlo. Na poslaniku je Sal Salham me da kaže, a uzvišeni Allah će to prednijeti do, do ljudi. I ovdje je spomenuta bijela odjeća, zato što je fleka ili prilaštvena na bijeloj odjeći uočitljivija nego Na drugim bojam, Zbog toga je spomenuta. I kad se bijela odjeća očisti, ona pogledajte, kaže što je lijepo i što je čistilo. Tako. A to se ne kaže za crnu i za smeđu. Jer na njoj se onako ne vidi ništa. Odnosno, jako malo se vidi. Pa je došla bijela boja, znači zbog, a da, da, da ukaže, znači, na, na čišćenje, odnosno na kulminaciju tog čišćenja. Allahum je silni, gospodaru moj, okupaj me, sa perime, Odje došlo, izraz kupanja, došao ovdje, koji ukazuje na potpuno čišćenje od grija. Jer čovjek je pri kupanju treba da, šta? Sklasi cijelo tijelo. Znači, da očistiš cijelo tijelo. Tako se znači čistiš od grija cijo i od svih grija. Jel redu? I ovo se obraćuje, znači ova poistovjećivanja, imaju svoje značenje. Do čega je poslanik, sremen, na takav način, poistovjetio. Pa je ovdje došlo tri vrste voda koje nam dolaze s neba. Grad, kiša, snijeg to nam dolazi sa u vidu voda sa neba pa su spomenute znači sve tri da bi oprale čovjeka ili ili se mislio znači da svaka od ovih opere kao grad što opere pa što snijeg opere pa što voda nakon toga se opere ovdje došlo očisti me od grijeha sa ovim iako bi mogla to sama voda učiniti no, međutim Došlo je više stvari da ukaže, znači, da ukaže na potrebu za čišćenjem od grijeha. Kako kaže uzvišeni Allah, وافو عنا وغفر لنا ورحمنا وافو عنا afu je ja oprost وغفر لنا i gufran je ja oprost Warhamna i smiluj nam se Dobro, zar ove sve tri riječi ne ukazuju na, na isto? Smiluj nam se, oprosti nam i opet nam oprosti. Zar nije to sve vezano za oprost grijeha? Jesi. Evo, Allah smiluje to tjedat oprosti grijeha. Ako te oprosti, oprosti je. Svakavno, međutim, došlo je radi potvrde. Došlo je radi potvrde. Ovdje se spominje čišćenje od grijeha kao što se čisti čovjek vodom, snijegom ili Prano. No međutim, ovo su hladne vrste voda. Hladne vode. A poznato je da topla voda bolje čisti, je li tako? Pa zbog čega je došla onda u halisu hladna voda, a nije došla topla? Jer tako, topla voda bolje čisti. Zato se kaže, ako je mejt, mate, mejta je bolje kupat sa hladnom vodom, ali ako ima potrebe na tijelu da ima krvi koja se osušila i tako dalje... I treba ukloniti prljaštinu koja se ne može hladnom vodom, onda kažu dozvoljeno da bude mlaka ili malo toplije. Zbog čega je došlo ovdje topla voda, hladna voda. Ne, ne, živi ovo uči. Ovo je za čovjeka koji uči u namazu. ovo je dova znači kojom se otvara namaz, s kojom se počinja. alem, ne možemo mi braćo ulaziti u mudrosti ove. Teško je ulaziti u mudrosti ove zbog čega je to tako spomenuto. Ali neki učenjaci kažu postoji mogućnost za je spomenuto da da volim zbog količine ogroma količina koja će bolje sapirati jel zbog količine može biti neki kažu da bi moglo biti da ukaže kako, je, kako su ove vode hladne koje ga sapiraju na hladnoću njegovog srca dok je činio grije jer dok se činio grije tvoje srce je bilo mrtvo, ohladlo se pa da te na isti način da bivaš sapiran onim što se činio kažu postoji ta mogućnost To je, znači, to su i hadi o tome se možete hađati, pričati, šta god čovjek da kaže, može kazati, Allahu Teala, alem, postoji mogućnost, ali ne možemo. Kada čovjek diže ruke na kaže Allahu Ekber, i diže ruke, zašto nije kao Allahu Ekber i svezao, i zašto diže ruke? Teško je kazati, neki kažu Allahu Ekber, predajem se Allahu, a kao kad se predaješ, ruke, kad dižeš pred ne kaže, predajem se i digao si ruke. Tako je zdigao ruke pred Allahom. Predajem se potpuno tebi, Allahu Dagi. Kao što se predaješ čovjek koji te zarobi. Ništa ti više ne posliješ, ali tako? Drugi kažu, Allahu Ekber, to jeste bacam dunjalu kiza svoji leđa i okrećem se tebi, Allahu Dagi. No međutim, ko može tvrditi 100% da kaže e, zbog toga je uzvišeni Allah Azzeođel propisao ruku namazu? Ne može ovo to tvrditi. To se ne može. Može se kazati, postoji mogućnost ili jedan od eventualni razlog, a je slično tome, no međutim, da čovjek tvrdi a, pouzdano kategorički, to je neispravno, jer nema puta i načina da to sazna. I da smo to trebali znati, kazao bi nam to poslanik sallallahu sallam. Pa je bolje što ne znam. Opteretili bi se nečim što nam neće puno koristi. Jer sve što nam nije rekao poslanik sallallahu sallam i ušta, na što nam nije ukazao, to ne trebamo znati. To bi nam bilo samo opterećenje. Pa neka je stavljen gospodate Barake Otala koji nas je poučio onome što će nam koristiti, a nije nas zamarao onim što mi ne trebamo da znamo. Bered, odnosno grad, nazvan je Bered, to od glagola Berede je brudu što znači ohladiti, pa je nazvan tim imenom zato što hladi, zato što hladi površinu zemlje. I došlo je kod Mejta da mu se isto tako dovi, uksilhu milmaji othelđi olbered. Ovo ono što se spominjava. Znači, za Mejta isto tako da se opere sa hladom, znači sa vodom i sa snijegom i sa gradom. U ovoj dobi je došlo jedno stepenovanje. Prvo, došlo je udaljavanje od grija. Potom je došlo čišćenje, da se udali čovjek od grija. Potom da se očisti od to grija. Potom da se sapere. Jer je to naj... Znači čišćenje može biti da se očistio nešto. Ali kada ga sapereš onda je šta? Onda je posebno čisto. To je posebno posebna znači, vršta čišćenja. I zato je došlo braćo a ovdje u pitanjima poistovićivanja je došlo kemajuna kao što se čisti. Kao što se čisti a kada je rekao da me opereš, rekao kao što se perio, nego je rekao uog silni i operi me. Pa je došlo kao, ha, to je poistovjećivanje. Kada ti kažeš Muhammed je kao lav, jeli to a, stilistički jače ili jače da kažemo Muhammed je lav? Šta je jače? Jače je je lav. Muhammed je lav. To je znači poistovjetio si Muhammeda sa svim moguće aspekata sa lavom. Dok ako kažeš Mohamed je kao lav, može biti u hrabrosti, u nekoj, nekim od svojstava, možda nije u svakom tog segmentu. Pa je ovdje došlo da me očistiš kao što se čisti, a kada je došlo kupanje, nije došlo kao kupanje, nego je došlo kupanje. Znači, čišćenje od griha kao kod kupanja, ništa da ne ostane na tebi. I subhanallah, kako je svaki harf, ne u Kur'anu nego u riječima poslanika, sa osram, došao na svome mjestu i ima znači svoje značenje i došao je zbog toga i zato je neka Olema govorila nije dozvoljeno prenositi hadise osim kao Kur'an i ajete. Ako ga ne znaš kao kur'anski ajet, nemoji ga citirati. Ostavi ga. Jer možeš lako izmijeniti značenje znači, i kada je poslanik sa osram ovo govorio sigurno znači da u tome ima stilističke naznake. Jeste razumijeli ovo sa čišćenjem? Došlo je da ga, da ga očisti Kao, ako čišćenja je upotrebljen, taj harfute špih ili e, e, znači, čestica za poistovjećivanje, kao. Da ga očistiš kao. No međutim, kazali smo to kao kada dođe, Mohamed je kao lav, da je to slabije stilistički nego Mohamed je šta? Lav, pa je zato kupanja došlo da me opereš, da me okupaš. Kao što se kup... K, k, k, kupanje je došlo, znači nisi spomenuto kao. Znači nije poisto vjećeno, nego je došlo bez te čestice za poisto vjećine. Ovim hadisom dokazuje imame šaši od šafijskih učenjaka da je grad i kiša sva kako i snijeg da su čisti. I to nema razređenja među nam. Nema razređenja među lemom, lemom braća da, da je snijeg čist I da se čovjek može snijegom abdestiti. Ali te kada ga otopi. Čovjeku je, braćo, zabranjeno da se abdesti s snijegom da trlja. Iako spasio, ne to nije abdest. Mora voda teći. Mora curiti da bi to bio abdest. Tako spominu kudame. Ako se ne varam, ili konsensus navodi po tome pitanju, ili nešto znači u tome smislu da čovjek ne može abdestiti, znači samo snjegom da trlja, nego mora biti da voda curi. Da ide, znači da u tečnom stanju. U redu. Jer se snijeg ne smatra vodom. On se ne smatra, znači, u tom smislu vodom. Ali je snijeg čist, kada bi se otopio, znači, može se piti, može, jeli, može se sa njim abdestiti, može čistiti. Biva kao, znači, voda. Neki prave razliku idu riječi Haltije i Ism, vrijeh je jedno i drugo, pa kažu da je Ism ono što je između ljudi a da je hatije ono što između gospodala i čovjeka, no međutim ispravno je da se upotrebljava jedan izraz i za jedno i za drugo, tako da a, teško je praviti, znači, ovu razliku. Jer se ponekad kaže za čovjeka, kaže se ismu tariki sala grijeh, ostavljača namaza, a ostavljača namaza nije između ljudi, nego između čovjeka i njegovog šta? Gospodala. Jeste. Ovo je više vezano za alapski jezik, pa nastoliko znači ovo raziloženje ne, ne interesuje ovdje U ovome hadisu je dokaz da je pohvalno činiti dovu između tekbira i učenja Fatihe. I to je mu stehab kod imama Šafije i kod imama Ebu Hanife i kod Ahmeda i kod džumhura učenjaka. I kažu šta je mudrost u ovoj dobi. Znate šta kažu? Kažu mudrost je da se čovjek kroz ovu dovu privikne Odnosno, pripremi na najbolju dovu koja se uči. A to je fatih. Znači, priprema, biman. kao što se pripremiš sunnetima za farz, ili u redu, izišao se sa radnog mjesta, iza mašine, si stao, Allah, ekber, klanjaš farz. Cijelo će ti vrijeme brudjet u glavi. Nisi se pripremio. No, na međutim, kada klanjaš dva rakijata sunneta, pa još dva rakijata sunneta, znači, tada se pripremiš, očistiš se za farz, koji je najbitniji da se obavi na najlepši način tako isto i ovdje učičoviz znači ovu dovu prije učenja prije učenja najbolje dove što se tiče ove dove dualist eftah dova za kojom se otvara al počinje namaz došlo je nekoliko dova došla je prvo ova dove od Abu Hurere koji je bliže Buhari Muslim Allahumma baid bayni wa bayna khatayae došla je dova ali, anhu, dove Aliye radhiyallahu ta'ala anhu wajhtu wajhiyya podoža dove a došla je koji je bliži muslim I nju je odabrao Imam Šafija, zato što ova dova odgovara kuranskim znači, terminima, odnosno kuranskom ajetu. A, došla je dova od Ajše, Subhanak Allahume Obi Hamdik je poznata dova jel, koja se uči kod nas. Nju bilježi Ebu Davud i nju bilježi Tirmizi i Imam Ebu Davud i Tirmizi su ovu dovu cijeli slabom. I nju se odabrali Imam, Malik, a, imam Ahmed i Ebu Hanife. Imam Ahmed i Ebu Hanife a Ibnul Kajim navodi u svome dijelu Zadul Mad, deset razloga zbog, zbog kojih je Imam Ahmed odabrao ovu dovu. Imam Bejhek li kaže, ispravno je da je ova dova da su Omera, a da nisu riječi poslanika, sallallahu alaihi sallam. U svakom slučaju, pitanje dove koja se uči kod nas, jeste pitanje razilaženja. Ali, nakon Uteva ovoga hadisa a koji kada se pogledaju bez pristrasnosti i broja shaba koji prenose, vidi se da to ima osnove, da ta dova ima osnovu i da je utemeljena i ispravno je da se ta dova može učiti, da je ta dova također došla, znači da se može učiti iako ne treba zaremart ovu dovu koju smo mi danas učili, koju smo, odnosno, o kojoj govorimo dova je Buhurejne, koju bliže Buharimu s tim. To nema razilaženja. Pa je nju preće praktikovati. No, međutim, ko praktikuje ovu dovu, nema smetnje, jer hadisi ukazuju da ima temelj. Iako imame budavu, detirmizi i bejherki ne prihvataju to. No, međutim, imamo druge a, učenjake koji su prihvatili zbog mnoštva puteva ove dove. Ispravno je inšalotala da je ispravno učenje ove dove na namazu. A što se tiče i mama malika, on kaže nema ništa. Nema znači te dove. Kod i mama malika znači nema te dove. Ima malik, Nije rekao da postoji ova dova iz jednog od dva razloga. Prvo, ili nisu do njega doprle hadisi koji govore o ovome, jer je ima Malik živio relativno rano, pa nisu doprle do njega hadisi, jedna stvar, ili druga, koji je izvor šarijata poznat kod imama Malika, nije kod drugi imama? To je prav Medine. Ola je To je praksa stanovnika Medine, Amelu Medine. Jedini ima malik kaže da je to validni izvor šarijata. I ima malik daje prednost praksi stanovnika Medine nad pojedinočnim hadisima. Jer on praksu ili postupke stanovnika Medine smatra mutevatir. Da su prenašeni šta? Generacija na generaciju na generaciju. Kaže da je to bilo vreme poslanika sa osadome. Ne bi to moglo izlati za 150 godina da je to bilo. Onda kaže, to nije postojeo. I nije to prenešano. No međutim, ispravno je da to nije tako. Imam Malik je zato porekao, braćio post šest dana ševala. Kaže, to je bidat. I bojim se, kaže, da stoj ne pomijaš asaramazanom. I kaže, nisam nikoga se selepa vidio da je to postio. Što mislite? Imam Malik kaže, nisam nikoga vidio od selepa da je to a Ahadis o postu šest dana kod muslima u sahihu. Mi cjenimo imama Malika, i to je naš imam ovoga ummeta, o kome čak govori jedan vjerodostojan hadis i kaže o s na njega, no međutim, riječi poslanika, sallam, su nam draže i moramo ih uzeti. Pa s znači, ovdje kažemo isto, da li je to, da li su to bili postup poslanika Medine i Nisu, to nije ovdje toliko bitno, koliko je bitno da je to potvrđeno od poslanika, sallam, u različitim verzijama da je to činio, i ashabi pitaju šta kažeš Allah u poslaniče, i on govori, znači ukazuje da je to šarijat, ovaj ušta, znači nikakve sumnje nema. Ima malih još dokazuje dokazuje ovaj svoj stav drugom, drugim hadisom. Kažu, kada onaj čovjek došao u džamiju, pa klanjao, pa došao da posela mi poslanika, salallahu alaihi veseleme, pa mu on rekao, idi vrati se, klanjao, jer ti nisi klanjao. Pa ovaj nije znao, pa mu je rekao, kaže, kada kaže, doneseš tekbir prouči. Fatihu. Kažu, vidite da mu nije rekao šta da uči? Do. Znači, ima malik, ima šta? Argument. Ma malik, ima argument. Nije ima mali gore izhave, nego ima argument. No, međutim, islamski učenjaci kažu, on je ovdje njega poučio, rađi bi mu namaza. Prouči, dones tekbir, prouči fatihom, odi na ruku, vrat se sa rukua, odi na sređu, učio ga čemu? Jel spomenu ovdje pomjeranje prsta? Onda pomjeranje prsta nije sunnet. Jel spomenuo dizanje ruku kad zdigneš na treći rekat? Nije. Je li to, to sunnet? Nije sunnet onda po tome. I tako dalje. Ne, onmo mu je spomenuo ovdje vađibe. Ukrat koji formimo pojasnio šta? Pojasnio mu način klanjanja. I da nije ovdje spomenuto to nikako. Da kažemo spomenuo nije spomenuo. Imamo hadis koji ne spominje a imamo drugi koji spominje. Kome se daje prednost? Jasno. nači ne, Posebno posebno. To bi onda poseban hadis. On je ispomenuo. Ali on se ne radi opći i poseban, nego se radi, znači, do u jednoj verzi se nešto spomenuo, u drugoj se ne spomene. U svakom slučaju, vi ćete naći u kuranskim pričama, do u jednoj verzi imate spomenuto kratko priča Musale i Salam, a on na drugoj, ha, opširno. Pa ćete naći da ne spominje se rođenje Musale i Salam na jednom ili na dva mjesta u Kur'anu, a njegova priča spominje puno mjesta. Pa šta je onda sa onim koji nisipomenuo rođenje njeg Šta je sa tim? Pa dođe općenita priča koja pojašhena na drugom mjestu. I to je znači poznato u govoru Arapa i kod običnih ljudi u tome misle da o tome nema nikakvog nikakvog spora. Neki učenjaci iz kasnijih generacija prenijeli su mama od imama Šafije, ali nisu šafijske pravne škole, da imam Šafija smatrao da je ova dova vađi. No međutim, to su šafijski učenjaci osuđili, kažu to imam Šafija nije rekao i problem je da prenosi na primjer A nefijski učenjak od Šafije ili Šafijski učenjak od Ebu Hanife. Najpričiji od Ebu Hanife su da prenose Hanefijski učenjaci, jer oni najbolje poznaju Mesebe Bu Hanife. Osima koja je stvar koju poznaje, koja je poznata kod određenog imama i tu nema razilaženja, a znači ovako da se prenose stvari, znači treba ih dobro provjeriti. I tu su najpričiji znači, učenjaci Mesebe da govore. U ome hadisu nije dokaz, nije hudžet, ono me ko kaže šuti da bi onaj ko je iza imama proučio Fatihu. Nije dokaz, je li? Telekomismo kazali da u ome hadisu dokaz da je poslanik sasvim šutao da bi ljudi koji se za njega proučili Fatihu. U redu. Kako ćemo pobiti ovo? Ma moljasam dokazato. Imamo po pitanju pokreta, po pitanju učenja. Ti kada učiš nekada Fatihu tiho u sebi. na Napodne imam uči dovu od jehtu od jehtu odhi, odhi, lillati qataras samawati velrd. Uči dovu duga, a ti učiš kratku dovu. Subhanakallahumma i pročiš Fatihu on možeš ni dove proučiti. I onda učite Fatihu, jes' ga proteko? Jes'. Čime ćemo dokazati da čovjek A, odnosno da ovaj hadis da u njemu nema dokaza onima koji kažu da je poslanik Slavim šutao da bi neko pručio za njega patiho. Istim hadisom možemo dokazati. I to je najpreće vraće, da se istim hadisom dokazuje suprotan stav. Jednostavno, zato kada se poslanik slav digao, na drugi rekjat nije još šutao, nije ostavio taj prostor. Jel, da im je ostavio ta na prvom rekjatu, to bi im treba ostaviti na drugom, a na drugom i nije ostavio taj prostor, što znači da nije taj prostor bio zašto? Zavučenje Fakije. I to je znači, i to je jasno, i to se zaključuje iz hadisa. Ovdje se spominje u hadisu Bi ebi ente u umi, ja rasulallah, mojim majkom i te, otcem te iskupljujem, Allahu poslaniče. Pa nema razilaženja kod uleme da je dozvoljeno čovjeku da kaže I iskupljujem poslanika sa osrem mojim ocem i mojom majkom. To je znači preči si mi Allahov poslaniče nego, nego moji roditelji. No međutim, da li je to dozvoljeno kazati Drugim ljudima, vjernicima, mimo poslanika, svala sveme, o tome imamo tri mišljenja. Imamo mišljenje da je dozvoljeno bez znači, pogrde, da je zabranjeno, da je to vrijedlo samo za poslanika, svala sveme. Imamo treće mišljenje da je to dozvoljeno učenim ljudima koji su naslednici Allahovih poslanika. Odabranim, znači, ljudima. U svakom slučaju... Ibn Mulakin je odabrao da je dozvoljeno to reći drugim ljudima bez bez kerahijeta znači bez pogrde ovdje je upotrebljena u hadisu simbolika jer su riječi ili jedna doba upotrebljena šu, nazvana šutnjom nazvana šutnjom što je svakako simbolika to nije šutnja i ome hadisu je dokaz da treba učene pitati o znanju znači ono što čovjek ne zna da pita učenog kao što je Buhurele pitao poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I ovome hadisu je dokaz da imam braćo može učiti do u sebi kad predvodi ljude. Jel vredo? Kako učiti dovu? Allahume ba'id bejni ubejne hapajaje. Udali, Allahu dragi, udali između mene i mojih griha. Nije rekao između nas i naših griha, nego gori u jednini. Je tako? Kao kada učimo kunudovu. Šta kažemo? Allahumah dini fimen hedeit Uputi me i sebi doviš sa onima koje si uputio. Uafini meni fimen afeit Znači za sebe doviš ujednimi. Jel u redu? A u stvari ljude predvodiš namazu, na primjer, i dovišim. Iako neki kaže ovdje treba doviti u množini. U svakom slučaju, jer ovdje spoljašnje značenje hadisa ukazuje da je Allahov bio šta? U namazu, da je bio imam, jel tako? To se zapljučuje iz spoljašnjeg značenja hadisa. Imam šafija, kaže, ne volim ili prezirem da imam dovi sam sebi u, a, u namazu, a da time ne spominje, znači ljude. Kaže Ibnul Munzir, a Ibnul Munzir je Šafijski učitelj. Kaže ovako: Došlo je u Birodostan i predaje da je postanih s ostareme, donio tekbir i učio namazu Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayae, kaže Allah daj udalj između mene i moji grijeha. Kaže Ibnul Munzir, obihazane kul i ovo mišljenje kaže ja zastupam. Pa Ibnul Munzir spomine šta ovdje mišljenje i svoga imama Šafije. Ispomine mišljenje Ili hadis poslanika, sallallahu alaihi sallam, i kaže ja odabirem šta? Hadis. E to je, braćo, imam koji za sebe kaže ja sam šafija. To je pravi šafija. Imam šafija i zadovoljam sa njim. Da taj bude sredbenik imama šafija. Da kažeš ja sam šafija i da slijedi šafijsko mišljenje gdje god se poklopi sa sunnetom, A gdje god je kazao suprotno sunnetu da ga ostaviš i da slijediš sunnet, nema smetnje nikakve da kažeš za šafija. Tako, za nas nema nikakve smetnje da kažemo mi smo hanefije, primjerno. Nikakve smetnje nema da kažemo mi smo hanefije. Ali ako dođe hanefijski mezheb u koliziju sa sunnetom, e onda radimo po sunnetu. I onda ti si šta? Hanefijem sunetlija? Sunetlija, radiš po sunnetu. A to nazivanje Hanefijom ili Šafijom malikijom, to je bilo poznato razumet. I to niko nije osudio. Ibnu Hajar se uvijek nazivao Šafijom. Ibnu Rađep Hambelijom, Ibnu Tejmija Hambelijom, ne znam, Ibnu Abdelber malikijom. E, imam Elkasani Hanefijom, e, imam Sarhasij Hanefijom. Nikada niko to osudio nije. Da je osudio, što se ti pripisuješ Hanefi što se? Kada bi se čovjek pripisao i na ovakav način slijedio jedan mezheb, i kada se mezheb kosi sa sunetom, Uzeo sunnet nikakve smetnje nema kao što činio i bilo seminar savremene uleme. Jer on se je li pripisao prip... bili su za neki je li Hambelijski mešeb. Ali je njegov Hambelijski mešeb kazao suprot sunnetu i da neko ima jače argumente, ostavio mešeb i uzeo jače argumente. E to je slijedanje u šerijat koje je šta dozvoljeno. Nikakve smetnje nema. No, međutim da čovjek kaže ovaj sve što nije naš imam rekao Ovaj, svaki ajd koji kaže suprotno mišljen našeg imama, on je dokinut sa svakih hadisa koji kaže suprotno mišljen našeg imama, on je dajif, to je belaj. Da staviš imama osnov, a da ostaviš sunneti Kur'ana što slijedi imama. Tako da su imami sami govorili kada vidite naša mišljenja koja nisu tadus sa sunnetom, udarite sa njima znači o ziv. to jest tremajte ih prihvati. I neće ni jednom imam kao što kažu neki, ovaj imam će za nas, imam će biti znači za obične ljude, on će moći znači A, odnosno oni su zunda štedeo u lemu i on će imati nekako opravdanje obični svijet koji ništa ne zna a međutim ljudi koji mogu razlikovati neće imati opravdanje i ovo je Ibn Muzir spomenuo u svome djelu Lausat u trećem, u trećem tomu i ovo što je znači poslanik slavno sam učio ovo je još jedan od dokaza Allahovog rahmeta i njegove milosti da mi dovimo I ovim što dovimo, ovo je uzvišenom Allaha, znači ništa ne koristi, ovo je nama korist. Da dovimo sebi, da nam uzvišen je Allaha opusti naše grijehe. Pa je dova opet ta upućena prvenstveno nama i ovaj, prvenstveno je nama i ćemo mi od znači, te dove koristi. Oni je Malaha te htjela da primi naše dove, da nas očisti od grijeha velikih, malih, javnih i tajnih da nas proživio društvo poslanika sallallahu alaih sallam iskreni dobrih i šehida, dini salli društvo Allahu teala alem wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam